Capitolul 7 După aceasta am văzut patru îngeri stând la cele patru unghiuri ale Pământului, sirând cele patru vânturi ale Pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici peste mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care sirdica de la răsăritul soarelui și avea pe cedea viului Dumnezeu. Îngerul a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora li s-a dat să vă pământul și marea, zicând, Nu vă tămați pământul, nici marea, nici cu pace, până ce nu vom pecetrui pe frunțele lor pe robii Dumnezeului nostru." Și am auzit numărul celor pecetruiți 144.000 de pecetruiți din toate semințiile fiilor lui Israel, din seminția lui Iuda 12.000 de pecetruiți, din seminția lui Ruben 12.000, din seminția lui Gad 12.000, din seminția lui Asher 12.000, din seminția lui Neftali 12.000, din seminția lui Manase 12.000, din seminția lui Simeon 12.000, din seminția lui Levi 12.000 din seminția lui Isahar, 12.000, din seminția lui Zabulon, 12.000, din seminția lui Iosif, 12.000, din seminția lui Veniamin, 12.000 de pecetruiți. După acestea m-am uitat și iată mulțime multă pe care nimeni nu putea să o numere, din tot neamul dinți și semințiile și popoarele și limbile stând înaintea tronului și înaintea mielului, îmbrăcați în veșminte albe și având în mână ramuri de finic. și mulțimea striga cu clasmare zicând, Mântuirea este de la Dumnezeul nostru, care șade pe tron și de la mielul, și toți îngerii stăteau prejurul tronului bătrânilor și al celor patru ființe, și au căzut înaintea tronului pe fețele lor și s-au închinat lui Dumnezeu, zicând, Amin, binecuvântarea și slava și înțelepciunea, și mulțumirea și cinstea și puterea și tăria fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Iar unul dintre bătrâni a deschis gura și mi-a zis, Aceștia care sunt îmbrăcați în veșminte albe, cine sunt și de unde au venit? Și am zis, Doamne, Tu știi. El mi-a răspuns, aceștia, aceștia sunt cei ce vin din strâmtorarea cea mare și și-au spălat veșmintele lor și le-au făcut albe în sângele mielului. Pentru aceea sunt înaintea tronului lui Dumnezeu și îi ziua și noaptea în templul lui și cel ce de pe tron îi va adăposti în cortul său și nu vor mai flămâzi, nici nu vor mai înseta, nici nu va mai cădea soarele peste ei și nici o arșiță, căci mielul cel ce stă în mijlocul tronului îi va paște pe ei și îi va duce la izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochilor,